Le pădați orice pismă. 1 Petru, capitolul 2, versetul 1. Pisma este putrezirea oaselor. Proverbe, capitolul 14, versetul 30. Nu mânca pâinea celui pismaș. Proverbe, capitolul 23, versetul 6. Pisma este fumul focului Slavei de Șarte. Invidia este veninul diavolului care otrăvește întreaga ființă a omului, paralizându-i toate simțurile. Invidia este calea pe care circulă cel mai furios dintre păcate, hula împotriva Duhului Sfânt. Invidia este flacăra care i-a aprins duhului Cain când ce-a omorât fratele. De atunci și până astăzi focul acesta nu s-a stins. Invidia este una din cele mai usturătoare bol sufletești. Ea sfârtecă pe din lăuntru și duce la moarte sigură. Pisma este una din ficele diavolului, căsătorită cu orice om care nu s-a predat în întregime Domnului Isus. Invidiosul este un dușman declarat al Harului, pe care Dumnezeu și-l revarsă și peste alte ființe. Invidiosul se lipsește mai bine pe sine de Har decât să vadă pe aproapele său sub Harul lui Dumnezeu. Invidiosul nu-și mai cunoaște semenii și nici pe sine în adevărata cunoaștere. Veninul invidiei i-a îmbolnăvit și mintea, și ochii, și inima. Unde se mișcă invidia mult natural, apare și duhul de ceartă. Invidiosul, pornind din propria sa invidie, vede invidia în cel invidia, deși ea nu există. Cele mai evidente lucruri sunt denaturate de invidie. Invidia și prostia tărăs pe oameni în prăpastia mizeriei și a morții. Invidia și prostia se hrănesc din dărâmarea bunului nume al aproapelui. Ura și Zavistia sunt doi moștri care mănâncă toată dragostea și înțelegerea dintre oameni și cu cât mănâncă mai mult, cu atât sunt mai flămânzi. Nimic nu întunecă mai mult mintea și inima omului ca mândria, ura și invidia. Dacă vrei să cunoști pe cineva cât este de lepădat de sine, uită-te la flacăra mâniei și a invidiei care la a prind. Cel invidios încă nu s-a pocăit. Unde ajunge focul invidiei, pustiește inima de floarea dragostei. Invidia și dragostea nu pot sta împreună. Niciuna din florile virtuților nu pot crește unde arde focul invidiei. Unde intră invidia și mânia, fuge mintea sănătoasă care poate judeca drept. Ochii și urechile invidiosului văd și aud totul denaturat. Numai sufletele care rămân acoperite în întregime de Hristos sunt izbăvite de Duhul invidiei. Invidia răsare crește și trăiește numai în ogorul firii vechi. Cine nu mai are eu propriu, nu mai are invidie. Cum ar putea să locuiască dragostea într-o inimă pismașă și stăpânită de un duc de ceartă? Cine pismuiește nu este de partea adevărului și adevărul nu este de partea lui. Unde s-a încuibat pisma, toate relele sunt prezente. Oriunde este pismă, este și slavă de șartă. Și oriunde este slavă de șartă, este și pismă. Totdeauna sunt amândouă, așa cum este fumul cu focul. Duhul de ceartă și pizma sunt o travă care omoară înțelepciunea și alungă pacea. Dacă pizma ar ajunge ciumă, niciun om n-ar mai rămâne pe pământ. Invidia e cu atât mai mare cu cât îngolțește într-un suflet mai mic. Pocăința Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu, capitolul 1, versetul 15 Pocăiți-vă, dar, și întoarceți vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19 Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30 Pocăința adevărată este atunci când te arunci pe tine, când arunci inima veche, mintea veche și primești o inimă nouă și o minte nouă. Pocăința este poarta vieții. Nimeni nu poate intra în cetatea vieții celei noi și adevărate dacă nu intră prin această poartă. Adevărata pocăință este cea din dintre faptele bune pe care o poate face omul înaintea lui Dumnezeu. Este o dezbrăcare a eului. Pocăința este necesară totdeauna în viața celui credincios, dar nu de faptele trecutului, ci de faptele prezente. De faptele trecutului m-am pocăit odată și am încheiat acest capitol. Pocăința adevărată stă în întoarcerea la Dumnezeu și în îndreptarea răului făcut față de aproapele. Pocăința este viața pocăiților. Pocăința este piatra din capul unghiului, al mărețului palat al mântuirii. Pocăința este o revoluție interioară, o răsturnare a stăpânirii vechi, păcatul, întunericul și diavolul și întronarea unei stăpâniri noi, Hristos, lumina și curăția. Pocăința este magnetul care atrage harul lui Dumnezeu asupra omului păcătos. Pocăința este biruința luminii în viața omului. A fi pocăit cu adevărat înseamnă a te pocăi zilnic de toate faptele, gândurile și simțămintele potrivnice dragostei și voiei lui Dumnezeu. Cine suferă mustrarea, nu o merită. Cine ar merita-o, nu -o suferă. Adevărata pocăință este aceea care e însoțită de o iubire sinceră. Pocăința adevărată este aceea care, pe lângă faptul că mărturisește toate păcatele înaintea lui Dumnezeu, îndreaptă toate stricăciunile și pagubele care se pot îndrepta față de aproapele. Pocăința sinceră este poarta binecuvântată prin care intră harul felurit al lui Dumnezeu în viață. Adevărata pocăință este ascultare, este hotărârea nestrămutată de a părăsi păcatul și a veni la Dumnezeu. Temelia pocăinței adevărate este zdrobirea inimii. Pocăința adevărată este numai aceea care rupe de tot legătura cu trecutul firesc. Orice păcat înfăptuit trebuie să coste pocăință pe măsura lui, altfel nu se primește iertare. Pocăință înseamnă deschidere spre Dumnezeu și închidere spre păca și spre Duhul veacului acestuia. Adevărata pocăință față de Dumnezeu se vede prin atitudinea pe care o ai față de oameni. Semnul văzut al pocăinței nevăzute, care s-a petrecut în inima omului, este dragoste și mila față de semeni. Numai pocăința poate aduce pe alții la pocăință. Cine nu omoară păcatul va fi omorât de păcat. Dacă în păcatul prin pocăință zilnică, viața cea nouă se dezvoltă normal și rodește la timp. Cine se pocăiește mereu va rodi mereu pocăință. Sfeșnicul sau lumina celui credincios se păstrează numai în cămara pocăinței. Numai când ne trezim din somnul păcatului, înțelegem realitatea vieții duhovnicești, realitatea luminii adevărului, realitatea dragostei lui Dumnezeu. O pocăință fără credința Evangheliei n-are valoare înaintea Domnului, după cum n-are valoare credința în Evanghelie fără pocăință. Dumnezeu dă duhul de pocăință celor care tânjesc după adevăr. Pocăința adevărată aduce cu sine viața, viața cea nouă în Hristos. Unde nu-i viață nouă, nu-i pocăință. Cunoașterea stării de păcat e primul pas pe care omul îl face spre mântuire. Roada imediată a pocăinței adevărate este bucuria. Pentru cei care se pocăiesc sincer, Dumnezeu are întotdeauna timp să-i asculte și să le dea har. Adevărata pocăință te duce totdeauna la Dumnezeu, te întoarce la adevărul lui cel simplu și te face un fiu al ascultării. Pocăința schimbă felul de a gândi cu privire la tine însuți, cu privire la Dumnezeu și cu privire la lume. Orice păcat poate fi iertat, afară de păcatul de care nu te-ai pocăit. Carul Evangheliei Mântuirii numai odată trece pe la poarta fiecărui suflet. Dacă sufletul nu vrea să urce în el, carul pleacă mai departe. Adevărata credință și pocăință te duc la lumina în care te poți cunoaște pe tine și poți cunoaște și pe Dumnezeu. Te poți cunoaște pe tine ca fi nimic și cunoști pe Dumnezeu ca fiind totul. Dacă pocăința în viața cuiva nu e adevărată, atunci nici credința, nici dragostea și nici altă virtute nu sunt adevărate. Pocăința sinceră nu scade valoarea unui om, ci o mărește. Scara vieții duhovnicești începe cu roadele spre pocăință. Cine pășește pe prima treaptă va putea urca și pe celelalte. Pocăința adevărată este o ieșire din toate la Hristos. Mărturisirea păcatelor este prima condiție ca să scap de ele. Cel pocăit nu poate rămâne pasiv, ci mereu va fi activ ca și focul, va aprinde și pe alții pentru Hristos. Pocăință nu înseamnă numai a filozofa cu adevărul lui Dumnezeu, numai a -l învăța cu mintea, ci a-ți schimba stăpânul. Să nu mai fi stăpânit de diavolul de păcatele lui, ci de Hristos cu sfințenia lui. Cine este pocăit cu adevărat, va aduce și pe alții la pocăință. Cine își recunoaște păcatul, dar nu se leapădă de el, nu-i pocăit. Cine nu se pocăiește, nu cunoaște adevărul. Numai dragostea către Dumnezeu poate să scoată din om dragostea pentru păcat. Viața celui cu adevărat pocăit este ca lumina ochiului. Nu poate suferi nici cel mai mic fir de praf. Când din întâmplare a intrat o murdărie cât de mică în ea, ca și ochiul sănătos, lăcrimează până ce curăță murdăria. Poarta strâmtă a pocăinței este un loc unde nu va fi niciodată coadă. Nu există nimic mai mare în univers ca pocăința în inima omului robi de păcat. Lacrimile pocăinței sunt vestitorii primăverii unei vieții noi și veșnice. Păcatul nu trebuie numai tăiat de la rădăcină, ci trebuie smuls cu rădăcină cu tot. O pocăință de suprafață este lipsită de rodul mântuirii. Întoarcerea la Dumnezeu nu se face o singură dată, ea nu este treaba unui moment, ci silința și munca unei vieți. Cel pocăit nu poate face decât cele ce țin de Duhul Sfânt, pentru că el umblă călăuzit de Duhul. Numai pocăința adevărată adună pe om din toată împrăștierea păcatului, îl învie la o viață nouă și îl pune în stare de a putea înfăptui binele. Un păcat care nu este mărturisit, îndată după săvârșirea lui, poate duce la slăbirea încrederii. Scaper mereu, dar nu iei foc niciodată. Dacă simți încă greutatea păcatelor tale, dacă mai ai încă îndoieli, înseamnă că îți lipsește pocăința. Pocăința este să te judece pe tine însuți și să fii de acord cu Dumnezeu. Cel mai prost dintre proști este cel care nu-și recunoaște prostiile. Vai de omul care nu are nicio fereastră prin care să se uite la sine! Pasul spre viitor curge din trecut.